Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Одинадцять Джейк узяв Френка під одну руку, Бенні під другу. І так вони понесли його швидко, незважаючи на каміння під ногами. Френсіс бігла слідом. Вони проминули останній поворот, і Джейк відчув шалену радість. У канаві через дорогу стояв Роланд. Стояв на варті, тримаючи здорову ліву руку на руків'ї свого револьвера у зсунутому злоба капелюсі. «Це мій брат!» прокричала йому Френсіс. «Він упав!» «Трапив ногою в яму!» Зненацька Роланд зник. Френсіс роззирнулася довкола. Не злякано, а спантеличено. «Що? Не рухайся!» – сказав Джейк. Бо нічого більш путнього не спало на думку. Інших думок у нього не було. Якщо стрілець теж нічого не намислив, вони можуть згинути просто тут. «Моя щиколотка горить!» Прохрипів Френк Тейвері. Заткнися. сказав Джейк, і Бенні розсміявся. Радше від шоку, але сміх був справжній. Джейк глянув на нього понад головою заплаканого скриваленого Френка Тейвері і підморгнув. Бенні підморгнув у відповідь. Отак просто вони знову стали друзями. Дванадцять Лежачи в темряві сховку біля Едді і вдихаючи гострий запах перилого листя, Сюзанна зненацька відчула, як низ живота хапають перейми. Наступної жмиті лівий бік мозку пронизало списом гострого болю, від чого ліва половина обличчя і шиї заніміла. Водночас перед внутрішнім зором стали з'являтися видива великої банкетної зали. Печення, що парує. Фарширована риба, стейки, великі пляшки шампанського, чаші з соусом, червоне вино рікою. Вона почула, як хтось грає на фортепіано і співає. «Хтось врятував, хтось врятував, хтось врятував сьогодні моє життя». «Ні!» – закричала Сюзанна, опираючись силі, яка хотіла її поглинути. Чи було в тієї сили ім'я? А вже ж було. Вона звалася матір'ю. Її рука колисала люльку. А рука, що колиша люльку, править свій... Ні, дай мені закінчити. Пізніше, якщо схочеш заволодіти тілом, я тобі допоможу. Але зараз я боротимуся зубами і нігтями. «Навіть якщо для цього доведеться вбити себе і твоє дорогоцінне дитятко, я це зроблю. Чуєш мене, суко?» Якусь мить була лише темрява. Відчуття ноги Едді, що протискалася до її стегна. Заніміння в лівій половині обличчя. Грім копит, що наближався. Ядучий запах листя і звуки дихання сестер, які готувалися до свого бою а потім десь із надар голови за Сюзанниного лівого ока. До неї вперше заговорила Мія. Кожне слово було чітким і ясним. «Що ж, бийся, жінко, чим зможу, допоможу, але потім ти виконуєш обіцяне». «Сюзанно», – пробурмотів Едді за її спиною, – «Все гаразд?» «Так», – відповіла вона. І не збрехала. Спис гострого болю щез. Голос затих. Минулося жахливе заніміння. Але Мія причаїлася неподалік. Чекала. Тринадцять. Роланд лежав у канаві на животі, спостерігаючи тепер за вовками внутрішнім оком уяви і інтуїції. Вершники вже були між виступом і пагорбом. Їхні плащі майоріли на вітрі. За пагорбом вони мали зникнути десь на сім секунд. Звісно, якщо триматимуться колоною, і перші ряди не вирвуться вперед. Якщо він правильно визначив їхню швидкість. Якщо так, то в нього буде п'ять секунд, щоб дати Джейкові та його товаришам знак, що можна рухатися. Чи сім. Якщо він був правий, вони матимуть сім секунд, щоб перебігти дорогу. Якщо ж помилився, чи вони перебігатимуть повільно, вовки помітять або чоловіка в канаві, або дітей на дорозі, або їх усіх. Напевно, велика відстань не дозволить їм скористатися зброєю. Але так чи інакше ретельно спланована засідка піде псу під хвіст. Найрозумнішим вибором у цій ситуації здавалося залишити дітей на розсуд долі. Чорт, четверо дітей на стежці, що веде до шахт, лише переконають вовків у тому, що решту сховали в одній зі старих копалень. — Годі роздумувати, — сказав Корт у його голові. — Як надумав щось робити, хробача, то це твій єдиний шанс. Роланд скочив на ноги. Просто навпроти нього, за купою наваленого каміння, що показувало місце, де стежина вливалася в східний шлях, стояли Джейк і Бенні Слайтмен, притримуючи попід руки Френка Тейвері. Хлопець був увесь скривавлений. Вочевидь, з ним сталося щось серйозне. З понад його плеча визирала сестра. Тієї миті вони виглядали не просто як близнюки, а як близнюки кафін, що зрослися тілами. Роланд щосили замахав руками. «До мене! До мене! Швидко!» Водночас озираючись на схід. Вовків не видно. Добре. Пагорб таки відгородив їх на кілька секунд. Джек і Бенні метнулися через дорогу, тягнучи за собою хлопця. Шортбудси Френка Тейвері залишали на оганні свіжі борозни. Роланд міг лише сподіватися, що вовки не звернуть особливої уваги на ці сліди. Останньою в канаву легкому фея пурхнула дівчинка. «Лягай!» – гаркнув Роланд, ухопив її за плече і притис до землі. «Лягай! Лягай!» Він упав біля неї. На нього звалився Джейк. Роланд відчув, як шалено калатає його серце. Стукіт-копит уже був зовсім близько. І секунди наростав. Чи помітили їх перші вершники? Поки що рано було про це говорити, але дуже скоро вони дізнаються. А тим часом єдине, що лишалося – діяти за планом. В укритті буде тісно, коли до тих, хто вже там, приєднаються ще троє зайвих. Але якщо вовки помітили Джейка і інших, коли ті перебігали дорогу, то засідка провалилася. Повстанці не встигнуть ні вистрелити, ні кинути тарілку, як усіх підсмажать просто тут, у канаві. Втім, хвилюватися за це не було часу. За Роландовими підрахунками, вони мали щонайбільше хвилину, можливо, лише сорок секунд, і навіть ця крихта часу швидко танула в них під ногами. «Злась із мене і в укриття!» – скомандував стрілець Джейкові. Зараз же. Відчуття важкості на спині зникло. Джейк прослизнув у сховок. Френку Тейвері, ти наступний. І щоб ні звуку. За дві хвилини зможеш кричати, скільки схочеш. Але поки що тримай рота на замку. Це стосується вас усіх. Я мовчатиму, прохрипів хлопчик. Бенні і Френкова сестра кивнули. Скоро ми підведемося і почнемо стріляти. Ви троє, Френку, Френсіс, Бенні, лежіть і не рухайтеся. Роланд помовчав. І якщо вам дорогі життя, не потрапляйте під руку. Чотирнадцять Роланд лежав у темряві, що пахла перілим листям та землею і слухав хрипке дихання дітей ліворуч від себе. Невдовзі цей звук потонув у тупотінні копит. Око уяви й інтуїції розплющилося знову. Ширше, ніж будь-коли. За тридцять секунд, чи навіть за п'ятнадцять, червоне марево битви заступить собою все. Зоставить йому лише найпримітивніший зір. Проте поки що він бачив усе і все цілком відповідало його побажанням. Та чом би і ні? Яка користь думати про те, що плани порушено? Він бачив близнюків калії, що розпласталися в найгустішому рисі на заході. Багнюка просочується крізь їхні сорочки і штани. Бачив дорослих, що принишкли коло них поблизу берега річки. Бачив Сейрі Адамс з її тарілками. Ару з роду Манні. Кантабову дружину зі своїми. Бо Ара теж уміла їх кидати. Хоч їй і не дозволялося товаришувати з жінками, які не належали до Манні. Бачив декількох чоловіків. Естраду Ансельма Оверголсера з притиснутими до грудей арбалетами. Воун Айзенгард замість арбалета тримав рушницю, яку почистив йому Роланд. Дорогою зі сходу Шеренга за шеренгою наближалися вершники у зелених плащах і на сірих конях. Вони вже вповільнювали галоб. Сонце нарешті зійшло і тепер виблискувало на металевих масках. За іронією, під масками теж крився метал. Роланд відчув, як око уяви здіймається вище, видивляючись інших вершників. Можливо, загін, що примчить з містечка на півдні, яке не обороняли але не побачив нікого. Внутрішній зір, принаймні, показував йому, що все військо нападників зосередилося на кальї. Інакше і бути не могло. Якщо вовки проковтнули наживку, яку Роланд і Катет 99 закидали так ретельно. Стрілець бачив уявні вози, вишукувані вздовж дороги, і на мить пошкодував, що не розпрягли коней і мулів. Але, звісно, так усе виглядало переконливіше, неначе люди дуже поспішали. Бачив стежку, що вела до копалень, і вичерпаних, і робочих, та до медового стільника печер, який виднів за ними. Побачив, як руками в рукавицях натягують поводи вовки, що скакали в перших лавах, як вищоряються їхні коні. Він дивився зараз їхніми очима і довколишнє здавалося не теплим, яким його бачать люди, а холодним, а холодним, як картинки в жургнавах. Побачив дитячого капелюшка, якого кинула Френсі Стейвері. Його розум мав не лише око, а й нюх. Він відчув м'який, але соковитий дитячий запах. Пахли чимось насиченим і жирним, тим, що вовки забирали у викрадених дітей. Його розум мав не лише нюх, але й слух. І він почув невиразне клацання, як колись від Енді. Те саме тихе гудіння реле, серводвигунів, гідронасосів, ще бозна якої машинерії. Внутрішнім зором він бачив, як вовки передивляються до плутанини слідів на дорозі. Він сподівався, що вони побачать у них лише плутанину. Потім переводять погляди на стежку. Бо уявляти, що вони дивляться в інший бік, готуючись підсмажити їх десятьох у сховку, як курчат на пательні, не хотілося. Ні, вони дивилися в бік копалень, мусили туди дивитися. Вони відчували запах дітей, їхнього страху разом з потужною речовиною в їхньому мозку. І бачили розкидані дрібнички, які лишила по собі їхня здобич. Стояли в стременах своїх механічних коней і дивилися. «Вперед!» – подумки підштовхував їх Роланд. Джейк біля нього поворухнувся, прочитавши його думку, його благання. «Нужбо! Ідіть! За ними! Заберіть те, що вам потрібно!» Від одного з вовків пролунав гучний звук. «Клак!» Одразу ж за мить ожила сирена, за якою почувся неприємний чи то свист, чи то вереск, який Джейк чув у догані. Відтак коні знову рушили. Тихо застукали копита на оганні, потім захуркотіли на кам'янистій стежині. Та й усе. Від цих коней годі було чекати нервового іржання, на відміну від живих запряжених у вози. Та для Роланда то був сигнал. Вони заковтнули наживку. Він тихо витяг револьвер із кобури. Джейк знову поворухнувся, і Роланд зрозумів, що хлопчик зробив те саме. Він розповідав їм про розташування сил, яке вони побачать, коли вискочать із криївки. Близько чверті вовків стоятимуть на одному боці стежки і дивитимуться на річку. Ще чверть буде повернута в бік кальї Бринстерджес. А може, навіть більше, ніж чверть, адже саме з боку містечка вовки чи їхні господарі могли сподіватися підступ. А решта? тридцять з чимось? Вони вже рушать уперед стежкою, повіривши, що діти там, у котрійсь копальні. Роланд почав рахувати до двадцяти, але дійшовши до дев'ятнадцяти, Вирішив, що досить. Він весь підібрався. Від сухого крутія зараз не було і згадки. І пружиною знявся вгору. З батьковим револьвером у руці. «За гілеат і калью!» Прогорлав він. «Пора, стрільці! Пора, сестри-орізи! Пора! Вбивайте їх! Без пощади!» «Вбивайте всіх!» 15. Вони виросли з-під землі не наче зуби дракона. В усі боки полетіли дошки, бур'ян і сухе листя. Роланд і Едді мали по великому револьверу з оздобленими сандаловими деревами руків'ями. Джейк здійняв батьків Рюгер. Маргарет, Роза і Залія тримали свої тарілки. Сузанна в обох руках, схрестивши їх на грудях, наче їй було холодно. Вовки розташувалися саме так, як їх побачив холодним внутрішнім зором убивці Роланд. Його охопив тріумф, хоч і ненадовго, бо наступної миті всі думки і емоції накрила червона запона. Коли попереду було змагання зі смертю, він як ніколи радів життю. «П'ять хвилин, вартих крові та дурощів», – розповідав він своїм друзям. І от вони настали, ці п'ять хвилин. Після них йому буде кепсько, але зараз, коли все ще тільки починалося, він почувався просто чудово. Почувався в повній і безповоротній злагоді з самим собою. Був собою. То були проблески колишньої стрілецької слави, Байдуже, що ворогом були роботи. О, боги, байдуже. Значення мало тільки те, що вони роками мучили беззахисних. А зараз, заскочені з ненацька, самі опинилися в становищі жертв. У верхівки каптурів. Пронизливо закричав Едді, коли револьвер у його правій руці прогримів і вивергнув полум'я. Запряжені коні й мули позаткували. Почулося перелякане іржання. «У верхівки капторів! Збивайте розумак!» І, неначе на доказ, зелені каптори трьох вершників на стежці праворуч смикнулися, наче за них потягла невидима рука. Усі троє випали з сідол і повалилися на землю. У дідовій історії про вовка, якого вбила Моллі Дулін, він смикався. Але ці троє лежали під ногами своїх баских коней непорушно, як камені. Напевно, Моллі тільки зачепила антенну тарілкою. Та Едді знав, куди цілить, і влучив. Роланд теж відкрив вогонь, стріляючи від стегна, майже не дивлячись. Але кожна куля знаходила свою ціль. Він стріляв по тих, які були на стежці, щоб полеглі тіла утворили там барикаду. «Різа не схибить!» прокричала Розаліта Муніос. Тарілка вилетіла з її руки і з пронизливим свистом сяйнула блискавкою над східним шляхом. Розітнула верхівку каптора-вершника, який відчайдушно намагався розвернути коня. Істота впала спиною назад, тільки ноги майнули, і ударилася головою об землю. — Різа! — то була Маргарет Айзенгарт. — За мого брата! — закричала Залія. «Леді Різа, прийшла по ваші душі, виродки!» Сюзанна розвела руки і викинула обидві тарілки вперед. Вони описали дві дуги в повітрі і влучили в свої цілі. Затріпотіли, падаючи клапті розрізаних капторів. Вовки впали швидше і гучно вдарилися об землю. У ранковому світлі враз спалахнули сліпучі жезли вогню. То вершники на стежці витягли свою енергетичну зброю. Першому, хто це зробив, Джейк відстерели в антенну, і вовк упав на свій власний меч, що запекло сичав. Плащ одразу зайнявся кінь сахнувся вбік і наразився на світляну палицю вершника ліворуч. Кінська голова відвалилася, оголивши сітку дротів, що іскрили. Звідусіль залунало пекельне виття сирен. Роланд думав, що вовки, які перебуватимуть на дорозі найближче до містечка, спробують прорватися, щоб поскакати в калью. Та натомість дев'ятеро з того боку шістьох прикінчив першими шістьма пострілами Едді. Пришпорюючи коней, промчали повзвози, летячи просто на них. Двоє чи троє вже аж бурнули гудючі сріблясті кулі. «Едді, Джейку, сничі, праворуч!» Вони одразу ж крутнулися в той бік, залишивши жінок, які жбурляли тарілки, витягаючи їх із сумок, підшитих шовком, так швидко, як тільки могли. Джейк стояв широко розставивши ноги і тримаючи рюгер у правій руці, обхопивши зап'ясток лівою. Волосся розвівалося на вітрі. Він дивився широко розплющеними очима. Вродливий, усміхнений. Тричі швидко натиснув на гашетку, і кожен постріл гучно прогримів у ранковому повітрі. Невиразно згадався той день, коли він у лісі стріляв по тарілках. Тепер перед ним були набагато страшніші мішені, але він радів перші три летючі кулі вибухнули бризками синявого світла, четвертий ухилився від кулі та зигзагом метнувся просто на нього. Джейк пригнувся, і куля вжикнула над його головою, гудучи, як несправна електропічка. Джейк знав, що снич розвернеться і знову полетить на нього. Але Сюзанна була спритнішою. Вона рвучко повернулася і жбернула тарілку, яка виючи полетіла до цілі. Від зіткнення і тарілка, і снич вибухнули. На сухій кукурудзяні стебла посипалася блискуча шрапнель, Деякі загорілися. Роланд перезаряджав револьвер, намить спрямувавши дуло в землю. Едді за спиною в Джейка робив те саме. Один з вовків вистрибнув на купу повалених тіл біля початку стежки до шахт. Його зелений плащ майорів за спиною. І грозна тарілка зірвала з нього каптор, намить відкривши тарілку радара. Капелюшки розумаки ведмежих слуг поверталися повільно і поштовхами. У цього ж робота радар крутився так швидко, що здавався лише розмитою плямою. Потім його не стало. Вовк заточився на бік і полетів на коней, запряжених у віз Оверголсера. Тварини схарапудилися і позадкували, штовхаючи важкий віз на той, що стояв позаду, на запряжених у нього коней. Вони намагалися уникнути зіткнення, але опинилися в пастці. Віз Оверголсара, похитнувшись, перевернувся. Кінь убитого вовка вискочив на дорогу, перечепився через тіло іншого вовка і розпластався на землі, зламавши ногу. Роланд перестав мислити. Він лише бачив. Револьвер було перезаряджено. Вовки на стежці опинилися в пасті за купою безладно навалених тіл. Саме на це він і сподівався. З п'ятнадцяти вовків, що були ближче до містечка, залишилося тільки двоє. Ті, що були праворуч, спробували атакувати з флангу край канави, звідки вели бій три сестри Орізи і Сюзанна. Роланд полишив двох вовків на Едді і Джейка та поспішив до Сюзанни, де відкрив вогонь по десятьох вовках, що на них насувалися. Один здійняв снича, збираючись кинути. Але срібляста куля впала на землю, коли Роланд відстрелив йому радар. Двох наступних вовків прикінчили Роза і Маргарет Айзенгарт. Маргарет нахилилася і опустила руку в сумку, щоб витягти ще одну тарілку. А коли підвела голову, світляна палиця відрізала їй голову. Волосся зайнялося в повітрі. І те, що зробив Бенні, можна було зрозуміти, бо ж Маргарет була йому як мати. Коли палаюча голова впала біля нього, він відіпхнув її ногою і вискочив з канави, засліплений панікою, виючи від жаху. «Ні, Бенні, ні, назад!» – закричав Джейк. Двоє позосталих вовків кинули сріблясті кулі смерті в бік хлопчика, який повз по землі і кричав. Джейк збив одну пострілом, але іншу знищити не встиг. Вона вдарила Бенні слайтмена в груди, і хлопчика просто розірвало на шматки. Одна рука описала дугу в повітрі і упала на землю долоною вгору. Однією тарілкою Сузанна зрізала радар з того вовка, який вбив Маргарет. Другою прикінчила іншого, вбивцю Джейкового друга. Вона витягла з сумки ще дві різи і повернулася до вовків, що наступали. Саме тієї миті, коли один з них зістрибнув у канаву, і його кінь збив Роланда з них, істота здійняла над стрільцем свій меч, червоно-гарячу неонову трубку, як здалося Сюзанні. "Ану не смій, виродку", закричала вона і метнула тарілку правою рукою. Вона розрізала вогнисту шаблюку, і та просто вибухнула біля руків'я, відірвавши Вовкові руку. Наступної миті розана тарілка ампутувала йому радар, і він, заточившись, повалився на землю. Блискуча маска шкірилася до настраханих близнюків Тейвері, які лежали, міцно притулившись одне до одного. За мить від маски пішов димок, і вона стала танути на очах. Викрикуючи ім'я Бенні, Джейк перетнув східний шлях, перезаряджаючи рюгер не помічаючи, що ступає по крові мертвого друга. Ліворуч від нього Роланд, Сюзанна і Роза розправлялися з п'ятьма вовками, які лишилися від північного крила нападників. Ті розгублено кружляли на своїх конях, наче не знаючи, що робити в таких ситуаціях. — Друже, тобі чимось допомогти? — спитав Едді. Вовки, що розташувалися на стежці з боку кальї, вже лежали мертві. Лише один з них дістався канави. Цей лежав, зарившись головою у викопану траншею. Нога взута в чобіт стирчала над дорогою. Решту тіла було сповито у зелений плащ. Вовк нагадував комаху, що здохла у власному коконі. "Так", сказав Джейк. Це він сказав чи тільки подумав? Він не знав. Сирени завивали оглушливо. Як хочеш, вони вбили Бенні. Я знаю, це жахливо. На його місці мав би бути його паскуда батько, сказав Джейк. Чи він плакав, він не знав. Згоден. Тримай подарунок. Едді взяв Джейка за руку і поклав йому на долоню пару куль три дюйми в діаметрі. Їхня поверхня скидалася на сталеву, але стиснувши, Джейк відчув, що куля – трохи увігнулася, неначе то була дитяча іграшка з дуже твердої гуми. На маленькій табличці збоку був напис «Снич. Модель Гаррі Поттер. Серійний номер 465-11-AA. HPJKR. Обережно, вибухонебезпечно». Ліворуч від таблички виднілася кнопка. Неначе крізь туман Джейк подумав, «Хто такий той Гаррі Поттер?» «Напевно, винахідник снича». Вони й дійшли до купи мертвих вовків на початку стежки. Напевно, машини не могли бути мертвими, але Джейк не міг думати про них інакше, безладно повалених і перемішаних. «Так, мертві». І його переповнювала дика нестримна радість. Десь позаду них пролунав вибух і одразу ж почувся крик страшного болю чи величезного тріумфу. Але тієї миті Джейкові було байдуже. Усю його увагу було прикуто до живих вовків у пасті на стежині. Їх залишалося близько вісімнадцяти, чи й двох дюжин. Вовк попереду здіняв свою вогнисту палицю. Сидячи на коні у півоберта до своїх побратимів, він махнув нею в бік дороги. Але це не палиця, подумав Едді. Це світловий меч, як у в у зорених війнах. Тільки ці мечі не спецефекти. Вони вбивають на справжки. Що в біса тут відбувається? Вовк на передній позиції стягував рештки війська. Принаймні це було очевидно. Едді вирішив покласти край проповіді. Великим пальцем натиснув на кнопку одного з трьох сничів, який впіймав для себе. Куля загула і завібрувала в його руці. «Гей, дорогенький!» Гукнув Едді. Передній вовк не озирнувся, тож Едді просто пожбурив у нього кулею. Поштовх був легкий, і куля мала б впасти на землю за 30 ярдів від кубки живих ще вовків. Та натомість вона набрала швидкості, здійнялася в повітря і ударила вовка-командувача у вишкирену морду, і його голова вибухнула разом з радаром. «Давай, спробуй!» У тому, щоб використати їхню фігню проти них самих, є щось приє...» Не слухаючи його, Джейк кинув сничі на землю. Переліз через купу тіл і пішов стежкою. «Джейку! Джейку, ти обрав невдалий час для...» Чиясь рука вхопила Едді вище ліктя. Він рвучко розвернувся, здіймаючи револьвер, і побачив, що це Роланд. «Він тебе не чує. Ходімо, всі разом. «Стривай, Роланде!» Роза була вся в крові, але Едді зрозумів, що то кров сардешної сей Айзенгард, бо на самій розі ран не бачив. «Дай мені ці кулі!» – попросила вона. 16. Вони приєдналися до Джейка якраз вчасно. Вовки пішли в свій останній наступ. В стрільців полетіли сничі. Але Роланд і Едді легко розстріляли їх на льоту. Джейк вистрелив дев'ять разів через рівні проміжки часу, стискаючи лівою рукою правий зап'ясток. І від кожного його пострілу випадав з сідла один вовк. І його затоптували коні, що наступали ззаду. Коли в Рюгері закінчилися набої, десятого вовка, викрикуючи ім'я Гледіорізи, прикінчила Розаліта. Залія Джефорс теж включилася в бій, і одинадцятий упав від її тарілки. Поки Джейк перезаряджав Рюгер, до справи взялися Роланд і Едді. Вони могли б розділити вісьмох вовків між собою. Те, що загалом тварюк залишалося дев'ятнадцять, не надто здивувало Едді. Але двох вирішили залишити наостанок Джейкові. Роботи наступали, розмахуючи над головами світловими мечами що, поза сумнівом, могло б до смерті налякати кубку фермерів. І хлопчик відстрелив радар тому, який скакав ліворуч. І відступив у бік, ухиляючись від удару, коли останній вовк ненадто рішуче замахнувся мечем. Його кінь перестрибнув через кучу гору трупів. На протилежному боці дороги сиділа серед сіро-зеленої машинерії і масок, що танули, Сузанна. Також уся в бризках крові Маргарет Айзенгард. І Роланд збагнув, що останнього Джейк приберіг для Сюзанни, яка не змогла приєднатися до них на стежці, бо не мала ніг. Стрілець кивнув. Цього ранку хлопчик подивився в очі невимовному жаху. Пережив страшний удар, але Роланд думав, що з ним усе буде гаразд. Йому допоможе змиритися з горем Юг який чекав на нього у пасторському будинку. "Леді Оріза!" закричала Сюзанна і метнула тарілку в останнього вовка, коли той уже розвертав коня на схід, до місця, яке вважав домом. Повискуючи, тарілка злетіла в повітря і зітнула верхівку зеленого каптура, якусь мить останній крадій дітей, що тримався в сідлі здригаючись і захлинаючись від виття сирени, кличучи підмогу, яка не прийде. Потім він рвучко смикнувся назад, зробив повний кульбіт у повітрі і брязнувся на дорогу. Виття обірвалося. Отож, подумав Роланд, наші чотири хвилини скінчилися. Він опустив погляд на свій револьвер, який ще димівся, і вклав його назад у кобору. Одна за одною затихали сирени повалених роботів. Залія дивилася на нього все ще не розуміючи. «Роланде», – мовила вона. «Так, Залія». «Їх більше нема? Хіба таке може бути? Їх нема?» «Усі мертві. Я нарахував 61-го. Всі вони лежать або на дорозі, або в нашій канаві». Тетянова дружина ще трохи постояла, перетравлюючи цю інформацію, а потім зробила щось таке, що здивувало навіть стрільця, котрий звик нічого не дивуватися. Вона кинулася йому в обійми, міцно притиснулася до його тіла і вкрила все його обличчя жадібними і мокрими від щастя поцілунками. Роланд стійко це витримував, потім вічливо, але твердо відхилив її від себе. На нього знову накочувало милосне відчуття. Відчуття непотрібності. Відчуття, що такі битви можуть тривати до нескінченності. У них він втрачатиме то палець через омару монстрів, то око через хитру стару відьму. І наприкінці кожного бою відчуватиме, що темна вежа, замість наблизитися, віддалилася. І весь цей час сухий крутій пробиратиметься по кістках, до його серця. «Припини!» Наказав він самому собі. «Це безглуздя. Ти сам це знаєш». «Роланде, а не може бути, щоб вони замість цих прислали інших вовків?» Спитала Роза. «Я думаю, інших у них немає», – відповів Роланд. «А якщо і є, то їх набагато менше. І тепер ви знаєте, як їх можна вбити, правда?» «Так!» – вона сліпучо всміхнулася йому, і та усмішка обіцяла значно більше, ніж поцілунки. «Піди вниз», – сказав він їй, – «і Залію візьми. Скажіть там, що вже можна підніматися сюди». Нині Ледіоріза була прихильна до Кальї і до роду Ельда. «А сам ти не хочеш піти з нами?» – спитала Залія. Вона вже відійшла від нього, і її щоки пащили вогнем. Не хочеш, щоб вони вітали тебе як переможця? Пізніше ми всі приймемо вітання. А зараз нам треба поговорити Антет. Хлопчик пережив страшний шок. Так, сказала Роза, так, ходімо, зі. Вона взяла залюю за руку. Допоможи принести радісну звістку. 17. Жінки пішли, десятою дорогою обходячи, скривавлені рештки бідолашного Бенні Слайтмена. Залія подумала, що лише одяг тримав разом те, що від нього лишилося, і здригнулася від думки про батьківське горе. Молода Сей з укороченими ногами сиділа на північному боці канави, роздивляючись тіла вовків. Вона помітила, що на одному дивом лишилася маленька штука, яка досі намагалася крутитися. Руки вовка, обтягнені зеленими рукавицями, смикалися, наче в пропасниці. На очах у рози і залії Сюзанна підняла великий камінь і розтрощила ним рештки капелюшка розумаки. Вовк одразу застиг. Тихе гудіння, яке йшло від нього, змовкло. «Сюзанно, ми йдемо розповісти всім». – сказала Роза. – Але спершу хотіли подякувати тобі. Ти молодець. Ми тебе так любимо. Залія кивнула. – Кажемо спасибі, Сюзанно з Нью-Йорка. Кажемо спасибі таке велике, яке тільки можна сказати. – А тож, правда, – кивнула Роза. Леді Сей подивилася на них і приємно всміхнулася. Щось у її погляді насторожило Розаліту. Неначе в тих темних очах вона побачила щось незвичайне. Наприклад, те, що у Сюзанни Дін у них більше не було. Але потім вираз сумніву зник з розалітиного обличчя. «Ми підемо з доброю звісткою, Сюзанно». «Я дуже рада за вас», – сказала Мія, нічия дочка. «Приводьте їх сюди. Розкажіть усім, що небезпека минулася». А ті, хто не вірить, можуть полічити мертвих. «Холощі твоїх штанів мокрі, ти знаєш?» – спитала Залія. Мія похмуро кивнула. Її живіт знову закам'янів від переймів, але вона не подала вигляду. «Боюся, це кров!» – вона кивнула в бік тіла Маргарет з відтятою головою. «Її!» Тримаючись за руки, жінки стали спускатися вниз кукурудзяним полем. Мія дивилася, як до неї йдуть Роланд, Едді і Джейк. Зараз треба бути обережною. Втім, Сюзаннині друзі самі здавалися трохи приголомшеними після битви. Про неї вони можуть подумати те саме, навіть якщо здаватиметься, що вона сама не своя. Тепер головне для неї – дочекатися нагоди. Дочекатися і зникнути. А тим часом вона уявила, що живіт – це корабель, який злітає до гори на високій хвилі. «Вони знатимуть, куди ти пішла», – прошепотів голос. «Не з голови, а з живота». Голос дитятка. І він казав правду. «Забери з собою кулю. Забери її з собою, коли підеш». Щоб вони не змогли відчинити двері. Отак. 18. Прогримів постріл з Рюгера, і кінь помер. Із рису вже розлягалися крики радості. Зарія і Роза донесли свою добру звістку. А раптом Гомін щасливих голосів прорізав пронизливий зойк горя. Погану новину було почуто. Джейк Чемберс сидів на колесі перевернутого воза. Він розпріг трьох коней, з якими нічого не сталося. Четвертий лежав з двома поламаними ногами, безпорадно пускаючи піну і благально дивлячись на хлопчика, щоб той полегшив йому страждання. І Джейк допоміг. Тепер він сидів і дивився на свого мертвого друга, Кров Бенні всотувалася в землю. Його рука лежала долоною догори, наче загиблий хлопчик хотів потиснути руку Богові. Якому Богові? Ходили чутки, що кімната на верхівці темної вежі порожня. З рису Леді Орізи долинув крик горя. Слайтмен чи Воун Айзенгард? З такої відстані, подумав Джейк, годі відрізнити скотаря від його бригадира. «Господаря від слуги». Це урок чи страх? Те, що міс Ейвері в старій добрій школі Пайпера називала хибним доказом, який видається реальним. Долоня, що вказувала перстом у ранкове небо, вона справді була реальною. Фолькен унизу заспівали, і Джейк упізнав пісню. Її Роланд співав, коли Йорба вітала їх у калії Бринстерджес. Кама комала, рису надбала. Сестрам отдала, браттям отдала. Річка заляла, орі завстала. Рис хвилював, не Фолькен там танцювали від радості, як колись Роланд у світлі смолоскипів. Дехто тримав на руках дітей, але навіть важкість не заважала їм розгойдуватися в рисі. «Цього ранку танцювали ми всі», – подумав Джейк, не знаючи, що має на увазі але відчуваючи істинність цієї думки. «Власний танець. Єдиний, який ми знаємо. А Бенні Лайтмен помер танцюючи. І сей Айзенгард також». Роланд і Едді підійшли до нього. Сюзанна теж, але вона трималася трохи осторонь, не наче вирішила, що хлопцям треба побути самим. Роланд курив, і Джейк кивнув на його цигарку. «Скрути і мені, добре?» Стрілець глянув на Сюзанну, здійнявши брови. Вона стинула плечима і кивнула. Роланд зробив самокрутку, передав її Джейкові і черкнув сірником об штани. Джейк сидів на колесі і курив, не затягуючись, тримаючи дим у роті і видихаючи його хмарки. Рот наповнився слиною, але він був не проти. На відміну від деяких речей, Слини можна було позбутися. Роланд глянув униз, де кукурудзою вже бігли двоє чоловіків. «Це Слайтман. «Добре». «Чому добре?» – здійняв брове «Бо зараз цей Слайтмен посипле звинуваченнями», – пояснив Роланд. «Засліплений горем, він не зважатиме на те, хто їх слухає, і не думатиме про те, якою була його роль». У нашій роботі цього ранку. «У танці!» – мовив Джейк. Усі повернулися до нього. Він сидів на колесі, блідий, з цигаркою в руці. «У танці цього ранку!» Роланд замислився, потім кивнув. «Його роль у нашому танці. Якщо він буде тут раніше за інших, ми, мабуть, зможемо його втихомирити». Якщо ж ні, то смерть його сина буде лише початком комали Бена Слайтмена. 19. Слайтмен був на 15 років молодший за свого хазяїна, тож і на місці бою опинився першим. Якусь мить він стояв біля сховку і німо дивився на рештки тіла, розкиданого на дорозі. Крові було небагато. Її жадібно випив Оган, але відірвана рука досі лежала там, куди впала, і відірвана рука сказала йому все. Роланд не мав ані найменшого наміру прибирати її до Слайтменової появи, як не мав наміру розтібнути штани і помочитися на мертвого хлопчика. Слайтмен молодший уже дістався Галявини, де закінчувався земний шлях. Його батько, найближчий родич, мав право побачити, де і як це сталося. П'ять секунд чоловік стояв непорушно. Потім вдихнув повітря і судомно видихнув. Від його зойку в Едді кров захолола в жилах. Він озирнувся на Сюзанну і не побачив її. Але її дезертирство можна було зрозуміти. На них чекала огидна сцена. Найгірша за весь ранок. Слайтман подивився ліворуч, подивився праворуч, потім уперед і побачив Роланда, який стояв, схрестивши руки на грудях біля перекинутого воза. Біля нього досі сидів на колесі Джейк і курив свою першу цигарку. Ти. заверещав Слайтман, дістаючи арбалет. Це ти зробив ти. Едді спритно вихопив зброю зі Слайтменових пальців. «Ні, друже», – пробурмотів він. «Зараз він тобі ні до чого. Я потримаю». Слайтмен не би й не помітив цього. Його права рука описала в повітрі півколо, неначе заряджаючи арбалет. «Ти вбив мого сина, щоб помститися мені! Ти виродок! Убивця! Вир...» Блискавично, моторошно, швидко. Едді досі не вірив, що людина на таке здатна. Роланд ухопив слайтмена за шию і притягнув до себе. Потік звинувачень увірвався. «Слухай мене», – сказав Стрілець, – «уважно слухай. Мені начхати на твоє життя і твою честь. Життя ти прожив даремно, від честі не лишилося і сліду». Але твій син мертвий, а до його честі мені не байдуже. Тож, якщо ти зараз не заткнешся, мерзенний хробаче, я сам змушу тебе замовкнути. Що ти обереш? Мене влаштує і те, і друге. Скажу їм, що ти збожеволів від горя, побачивши його. Нижком витяг мій револьвер з кобори і пустив собі кулю в лоба, щоб з ним з'єднатися. «Твій вибір! Вирішуй!» Айзенгард задихався, але вперто продирався нагору крізь кукурудзу, хрипко викрикуючи ім'я дружини. «Маргарет! Маргарет, скажи щось, Люба! Не мовчи, благаю!» Роланд відпустив Слайтмена і суворо подивився на нього. Слайтман перевів страшний погляд на Джейка. «Твій дін убив мого сина, щоб мені відплатити!» «Скажи мені правду, Сеу!» Джейк востаннє видихнув хмарку диму і викинув цигарку. Недопало купав на землю біля мертвого коня. «Ви хоч дивилися на нього?» – спитав він у батька Бенні. «Жодна куля з револьвера такого б не наробила. Голова Сей Айзенгард упала на нього, і Бенні вискочив з канави від жаху». Цього слова він ніколи не вимовляв у голос. Не мав потреби. Вони кинули в нього два сничі. Один я зняв кулею, але... Він гучно ковтнув слину. Другий... Я б зміг, розумієте? Я намагався, але... Він скривився. Голос не слухався. Але очі залишалися сухими, а їхній погляд був так само страшний, як і у Слайтмена. Я не встиг вистрелити в другий. Закінчив він. Опустив голову і схлипнув. Роланд дивився на слайтмана, звівши брови. «Гаразд», – сказав той. «Тепер я все розумію. Скажіть, він хоробро тримався? Скажіть, прошу». «Вони з Джейком притягли на собі Френка», – сказав Едді, показуючи на близнюків Тейвері. Він спіткнувся і втрапив ногою в яму. Джейк і Бенні витягли та принесли його сюди. «Твій хлопець був дуже відважний!» Слайтман кивнув, зняв окуляри і подивився на них так, наче вперше бачив. Так, потримавши секунду чи дві, він кинув їх на дорогу і розтрощив під бором чобота. А тоді перевів погляд на Роланда і Джейка та сказав тоном вибачення. «Я все зрозумів» і пішов до сина. З кукурудзи вискочив Воун Айзенгард, побачив свою дружину і протяжно завив. Потім порвав на собі сорочку і заходився гатити кулаком груди, викрикуючи її ім'я. «Господи!» – сказав Едді. – Роланде, ти маєш покласти цьому край. «Не я!» – відповів стрілець. Слайтман підняв відірвану руку свого сина і лагідно поцілував поклав її хлопчикові на груди і знову пішов до них. Без окулярів його обличчя здавалося беззахисним і якимось безформним. «Джейку, допоможеш знайти ковдру?» Джейк підвівся, щоб пошукати те, про що він просив. У неприкритому окопі, який слугував їм сховком, Айзенгард притискав опалену голову дружини до грудей, заколисуючи її. З кукурудзи вже потроху виходили діти – та їхні доглядачі. Всі співали герисову пісню. Едді здалося, що з боку містечка теж лине пісня. Та спершу він вирішив, що то відлуння. Але зараз збагнув, що співає вся калія. Люди там почули спів і все зрозуміли. Вони вже йшли сюди. З поля вийшов панотець Калаген. На руках у нього, попри весь гамір, сиділа Лія Джефордс. Побачивши купи мертвих вовків, священник обережно вивільнив руку і повільно осінив повітря хрестом. «Слава тобі, Господи!» – промовив він. Роланд підійшов до нього і взяв за руку, яка крестила хрест. «І мене також!» – сказав він. Калаген спантеличено глянув на нього. Роланд кивнув на воуна Айзенгарта. Він казав, що прокляне мене, якщо з його жінкою щось станеться. Пояснювати далі потреби не було. Калаген усе зрозумів і накреслив йому на лобі хрест. Тепло від нігтя Роланд відчував ще довго. І хоч Айзенгард не здійснив погрози, стрілець пізніше не пошкодував, що попросив панотця про цей захист. 20. Просто тут, на східному шляху, юрба бурхливо раділа по рятунку і плакала за полеглими. Та навіть горе їхнє було з радості. Ніхто не відчував, що втрати рівні з і Йедді вважав, що це справді так. Для тих, хто не втратив дружину і сина. Спів з містечка все наближався. Вже видно було Куряву. Чоловіки і жінки на дорозі обнімалися. Хтось спробував забрати голову Маргарет, але Айзенгард не дозволив. Едді підійшов до Джейка. «Ти, здається, не дивився зоряних воїн?» – спитав він. «Ні, я ж казав, збирався, але...» Не встиг, бо покинув той світ. «Ці їхні мечі, Джейку, вони з того кіно». «Ти впевнений?» «Так, а вовки, Джейку, самі вовки...» Джейк дуже повільно кивнув. Люди, що йшли з кальї, вже показалися на дорозі. Новоприбулі побачили дітей. Усіх дітей. І в небо здійнявся переможний крик. Ті, що йшли першими, зірвалися і побігли. Я знаю. Справді, Едді дивився на нього мало неблагально. Знаєш? Бо це якесь божевілля. Джейк обвів поглядом купи вовків. Зелені каптори, зелені штани, чорні чоботи, вишкірені морди, що вже розкладалися. Перед тим Гедді зняв одну з гнилих металевих масок, щоб глянути, що під нею. Нічого, тільки гладенький метал, дві лінзи, що слугували очима, кругла решітка сіточка замість носа, два мікрофони на скронях біля вух. Ні, особливими цих істот робили саме маски і одяг. Може, це й божевілля, але я знаю, хто вони, Едді. Принаймні, звідки вони? З коміксів Марвел. Величезне полегшення відбилося на обличчі Едді. На радощах він нахилився і поцілував Джейка в щоку. Примарна усмішка торкнула хлопчикові в уста. Слабка, але для початку непогано. — Малим я обожнював людину-павука, — сказав Едді. До дірок зачитував. «Сам я їх не купував», – зізнався Джейк. «Але Тіммі Мучі в Мідтаун Лейнс був фанатом журналів Марвел. Людина-павук, фантастична четвірка, неймовірний Халк, Капітан Америка – всі вони у нього були. А ці вовки?» «Вони схожі на доктора Дума», – сказав Едді. «Ага. Ну, не зовсім. Мабуть, маски змінили, щоб вони були трохи більше схожі на вовків. Але все решта…» Зелений плащ, каптур. Так, це точно, доктор Дум. І сничі, задумливо протягнув Едді. Ти коли небудь чув про Гаррі Поттера? Наче ні, а ти? Ні, і я скажу тобі чому. Бо ці сничі з майбутнього. Може, з якогось журналу Marvel Comics, який випустять десь між 1990-м і 1995 Розумієш, про що я? Джейк кивнув. «Це все дев'ятнадцять, так?» «Так. Дев'ятнадцять, дев'яносто дев'ять і дев'ятнадцять дев'яносто дев'ять». Едді роззернувся навколо. «А де Сьюз?» «Мабуть, пішла по свій візок», – сказав Джейк. Але податися на пошуки Сюзанни Дін, хоча все одно на ту мить вони були б марними, вони не встигли. На них налетіла йорба скальї. кальї. Едді Джейка затопила хвиля шаленої радості. Їх обіймали, цілували, тиснули руки. Навколо них сміялися, плакали і дякували, дякували, дякували. 21. За десять хвилин після того, як прийшло все містечко, Розаліта несміливо наблизилася до Роланда, і стрілець страшенно зрадів її появі, бо його саме запопав Ебентук який тримав його за плечі і нескінченно повторював одне й те саме. Як жахливо, як безбожно і безмежно вони з Телфордом помилялися. І як Роланд та його катет можуть цілковито розраховувати на нього, коли настане час рушати далі. Він, Ебентук, спорядить їх усім необхідним і не візьме за це ні монетки. — Роланде! — гукнула Роза. Роланд вибачився і, взявши її за руку, провів трохи далі дорогою. Розкиданих усюди вовків роздирали на шмаття радісні фолькен. Щохвилини прибували все нові й нові люди. «Що ти хотіла сказати, Розо?» «Про вашу жінку, Сюзанну». «А що з нею?» Спохмурнівши, Роланд роздернувся навколо. Сюзанни ніде не було видно, і він не міг згадати, коли бачив її останнє коли скручував для Джейка цигарку. Так давно? Де вона? І я про те, сказала Роза. Я не знаю. Я зазирнула у фургон, на якому вона приїхала. Думала, може, відпочиває. Чи замліла, чи їй болить живіт, але її там нема. І, Роланде, її візок зник. О, боги! Гаркнув Роланд і щосили вгатив кулаком по нозі. Боги! Перелякана Розаліта позадкувала. «Де Едді?" спитав стрілець. Вона показала. Едді з усіх боків обступили вдячні люди. І якби не малий Геддон Джефордс з усмішкою до вух, якого він тримав на плечах, Роланд би його і не побачив. «Ти впевнений, що хочеш його турбувати?» – несміливо спитала Роза. «Може, вона відійшла недалечко, щоб зібратися з думками?» «Відійшла недалечко» подумав Роланд, і відчув, як чорнота наповнює душу. Так, вона відійшла, і він точно знав, хто посів її місце. Після битви вони втратили пильність. Джейкове горе, привітання від Фолькен, весь цей гамір, радість і співи. Але це не виправдання. — Стрельці! — проривів він, і Йорба вмить принишкла. Якби він завдав собі клопоту поглянути на їхні обличчя, то побачив би під усім тим полегшенням і вдячністю страх. Але це відчуття не було для нього чимось новим. Люди завжди боялися тих, хто приходив зі зброєю. От і ці селяни прагнули влаштувати їм на прощання бенкет, декого пустити на прощання в ліжко, а потім полегшено помахати їм рукою і знову повернутися до своїх мирних фермерських справ. «Що ж», – подумав Роланд, – «скоро ваше бажання здійсниться. Ми підемо. Одна з нас уже пішла». «О боги! Стрельці, до мене! До мене!» Едді опинився біля Роланда першим і роздернувся навколо. «Де Сюзанна?» – Роланд показав на наскелясте пустище стрімчаків і сухих річищ. Потім підняв палець, тиснувши ним у чорну діру трохи нижче обрію. «Думаю, там». Уся кров відринула від обличчя дідіна. «Ти показуєш на печеру дверей?» Роланд кивнув. «Але ж куля, чорна тринадцятка. Вона не хотіла до неї навіть близько підходити, коли та лежала в церкві Калагена». «Так, Сюзанна не хотіла». Але вона вже не має права голосу. «Мія?» – спитав Джейк. «Так». Роланд вдивлявся у чорну діру своїми блідо-блакитними очима. «Мія пішла, щоб народити дитину. Вона пішла, щоб на світ з'явилося дитятко». «Ні», – хитнув головою Едді. Його погляд спинився на Роландовій сорочці. Довкола них мочки стояли люди. «Роланде, скажи, що це неправда. Ми підемо за нею. Моліться, щоб не було запізно». Але в душі знав, що вони спізнилися.